De William Shakespeare Traducere de Florian Nicolau Adaptare radiofonică de Mircea Albulescu ca Ai cunoscut mărșava lui spravă și nu mi-ai spus nimic. Nu înțelegi, prietene, Rodrigo. Nici prin vis eu nu-l credeam în stare de așa ticăloșie. Mi-ai spus doar că-l urăști. Puleași uita o clipă să-l că ai fi îndrept să mă disprețuiești. Trei dintre nobelii de vază din cetate au fost la Maur ca supuși să-l roage spre a mă numi în garda sa locotenent. Dar el, având drept sfetnic interesat, mândria, răspunsul ocolește cu fraze mari și goale, pe alocuri presărate cu termeni o stășești. Apoi, drept încheiere, el le respinge rogă spunându-le, de altfel, ca să nu mint, eu mi-am ales de mult aghiotantul. Și cine e alesul? Și este un uh, mare consopist, un florentin cu numele de Casio. Un paiat cu mintea zburând după femei. Niciodată n-a condus un escadron, în timp ce eu, care la Rodos și la Cipru, sub ochii lui, luptat ca un leu, coștile păgâne sau creștine, lăsat în urmă și înlăturat de acest contabil, azi e Rămas am doar un simplu port-drapel al preslăvitului domn Maur. De ce îl slujești atunci? Stăpânii lumii nu putem fi toți. A da nici slugi cease ca să fim, nu ne silește nimeni. Și, și ce acest buze groase să ia Am ajuns. aceasta e casa. chiamă -l pe tatăl ei. Trezește-l. Da, da, da, da, da, da. Trezește-l să iau ia urma, plăcerea să-i o curme și numele pe stră să-i pomenesc. Da, da, da. Ia! te vă drune! te bravu, Vin hoții! Hoții! Vezește-ți casa frică și desage! Vin hoții! Hoții! ce strigă grașă? Ce s-a întâmplat? Signore! Sunt toți ai tăi în casă? Sunt ușile în cui Nu vezi? Te-au prădat hoții! Hoții! Slobindu-ți inima și sufletul! Și chiar în clipa asta! Un berbec urât și negru! Îți spune mi ușa. Dar ce? Sunteți nebuni? Bum. Nu suntem oare în Veneția? Senor Brabancio, Casa mea pe câmpuri așezată! Senior Brabanțio, dacă nu te grăbești, ai să-ți vezi fata încălecată de un armă arab. ia o o o o o loc de o o de o vei avea iar de să ne poate niște iepe! Da, Ce limbă spurcată mai ești și tu! Sunt unul care vine să te anunțe că în această clipă fii ca dumitare și măurul fac pe animalul cu două spinări! A, ești un telhar! Iar tu un senator! Romerio, vei fi răspunzător! Răspund orice, seniore. Dar să-mi spui dacă prin voia ta, precum se pare, la ora asta neobișnuită a nopții, Copila ta se lasă dusă din simbriaj gondolier și dacă tot cu îngăduința ta se aruncă în braselul unui maur desfrânat. O toalță! O se am spus! Să pune! Treziți-vă! Treziți-vă cu toții! Nu un vis urât i-a prevestit la pasta. Și frică mie că e adevărat. O tolță! O tolță, am spus! Aduceți tolțe! Aduceți cu bine. bine, trebuie să plec. Nu-i sănătos, și nu-i nici cuvinte să fiu chemat ca voi împotrivoi. Mi-e cam stăpân și slujba mea pot pierde. Un simplu semn de altfel. Îl veți găsi pe Maur la Arcașul. Voi fi cu el acolo. Până atunci, bine. Înărocire! Mi-a fugit copilul, cu ea împreună bucuria vieții. Păi, lumina mele. Și ei? Ascultă, Roderico, ai văzut-o fugind cu Maurul nenorocită! Da, da, bunule Brabanțio. Dar ce crezi, spune sau că s-a sătorit? Da, cred că da. Oh, doamne, ce rușine! Sângele meu o să mă astfel. Trisizio un fratello, trisizio un fratello. Ah, oh, che roderigo. C'erremo un pare che non è andato a siedere nevaste. C'è come, c'è la drum, roderigo. Non c'è come se smolti Doamne, iartă dacă te întreb. Că la Puteți fi sigur că venerabilul Brabanțiu e un om de vază. Cuvântul e la fel de respectat ca și al lui. El vă va despărți, scornind nenumărate pricini neplăcute. Colegia veșnic vă va sta împotriva. E liber supărare să-și remerze. Serviciile pe care le-am adus cetății în lupta crâncenă cu ciprul în vor sta mai greu. Nu știe nimeni încă, dar dacă lauda a devenit virtute, voi da de, de știre că strămoșii mei erau de neam regesc, așa încât sângele meu, ca și faptele mele, în fața celei dragi să poată avea egală prețuire. Mm -hmm. Arată! Ah, da. Cine vine acum spre noi? Bătrânul s-a trezit din uh, toții ai Mai bine ne-am retrage. Mm, român. Sunt oamenii Dogelui și-a gâtat într-ul meu, Casio. Mm -hmm. Prieteni, pacea nopții fie cu voi. Ce este? Dogere vă salută, generale, și vă poftește grabnic la palat. Tă spunem ce crezi că s-a întâmplat? Se pare că o veste de la Cipru a stămit turburarea. Mm -hmm. Să las o vorbă, Casio, și apoi plec cu voi. Uh, Iago, așteaptă mm -hmm. Mm -hmm. Ce face aici, Iago? În noaptea asta... Casio? Da? Am capturat o navă având la bord cea mai de preț comoară. Nu te înțeleg. E bine, s-a căsătorit. Da. Da. Cu cine? Cu. A, Ieco. Oh, no. Otelo! Sunteți gata? Da? haide generale. Vă urmez. Dar iată vin și alții să te cheme. Vă, Vă ești Prudență, ești prudență, ești generale, ești nu trește gânduri negre. Opriți-vă! E maulul, Ei, Roderigo, sunt al dumii nu scoate țăbiile din teacă. E noaptea umedă și pot să ruginească. O armă mult mai de folos ca spada e bătrânețea voastră, Excelență. Telefarne, Mernic, unde mi-e copila? Blestemat să fii că mi-ai vrăjit -o. Căci altfel cum, senori, să mai pot crede Că, fără de o magie otrăvită, O fată atât de dulce, de frumoasă, ce nu gândea deloc la măritiș care a respins atesea tineri eleganți, Nobil de vază ai cetății noastre, Ar fi putut fugi în râsul lumii, Din casa părintească, la pieptul tuciuriu. Al unui maul. Sprofințe care mai degrabă sunt spaimânte, nu se placă. Deci te denunț hotel, ca pe un seducător răspânditor de farmece morșave și tarefesori. Jos mâinile și cei ce-mi sunt prieteni și cei ce-mi sunt dușmani. Și. Unde ați vrea să merg, senor Brabanțiu? Pentru a răspunde învinuirii voastre. La temita. Da, de te-aș asculta ce ar spune dogele, Care mă cheamă prin mesagerii lui aici de față, Pentru o grapnică afacere de stat. Prea venerabile, brabanțiu e adevărat. Și însăși excelența voastră e chemată. La ora asta, nopții? Un consiliu? luați cu voi! Cazul e important și pentru toți colegii mei de la senat, ofensa este tot atât de gravă. Astfel, de fapte, de le trecem cu vederea, noi singuri, sclavilor, le în puterea. Măritile acestea se bat cap în cap și nu pot fi crezute. Mărite dogei nu prea se potrivesc. După scrisoarea mea, galerele sunt număr de 107. 140, spune într mea. În a mea, 200. Cu toate că numărul lor nu e același, un lucru pare sigur confirmat, că flota turcilor se îndreaptă către Cipru. Măriște, Doge, trimisul flotei noastre! Ce vești ne aduci? Orăbiile turcești sosesc spre Rodos. E vestea ce m-a însărcinat s aduc, senior Angelo. Așadar, ce spuneți de asemenea schimbare? Rațiunea mea am îndeamnă să nu cred. E o manevră menită să ne înșie. Da, da, firește, Sinta nu e Rodos. Din alte vești! Gorabiile, excelență ce se îndreptaseră spre Rodos, s-au întâlnit cu o nouă flotă. Da, bă, nu -am eu. Cam ce număr? 30. Apoi schimbându-și ținta, o toate către Cipru. Așadar, Cipru. Acum sosesc Brabantio și cu viteazul Maur. Oh, bravo-le, cât mai grabnic în luptă împotriva turcilor va trebui să pleci, senior Brabant, iar... o iartă nu te vedeam, bine ai venit, de sfatul tău avem acum nevoie. Iar eu de-al vostru, dar vă cer iertare, nici datoria față de cetate, nici treburile publice mărturisesc nu m-au trezit din somn, Mărite doge la ora asta nopții, alte griji m-au îndemnat să vin. Dar care grijă te apasă, seniore? Oh, doamne! E moartă? Vai, pentru mine, da, răpită și sedusă prin băuturi și ierburi născocite de vreun neguțător de vrăj. Oricare ar fi acel care prin vrăj răpi înțelepciunea fiicei voastre, legea va fi cu el necruțătoare. Tu singur îi vei hotără dar de-ar fi chiar fiul meu. Sunteți prea buni, senioare, dar iată vinovatul. E chiar omul chemat de excelența voastră la palat cu atâta grame. Voi, la toate acestea, Otelo, ce ai de răspuns? Prea încercați mei stăpâni, e adevărat. Bătrânului, eu fata, i-am răpit-o. Vina mea recunosc fără ocoluri. Dar e la fel de adevărat că i-ai acum de drept soția mea. Vorbirea mea este aspră, căci prea rară gazul păcii l-am avut în viață. Iată de ce în apărarea mea, estre fraze n-am să pot aduce. Totuși, de-mi veți îngădui, pot să vă povestesc fără podoabe, prin care vrăj și farme ce anume, de asta doar sunt astăzi acuzat, am cucerit iubirea fiicei sale de stemona. O fată de blândă! Desfioază, roșind la cea mai mică învolgurare a sufletului său nepricănit, Să ajungă împotriva firii sale, a vârstei, a cinstei și a oricălor alte legi, Să îndrăgească un om la care ochii fără de spaimă nu pot să-i Vorbește, dar, Folosită-i mijloace vinovate întunecând simțirea nefătrată a copilei? Sau poate inima-i mișcată de vorbele și de purtarea ta, dorită sincer, fără sinnicie, împreunarea sufletelor voastre? Trimiteți de îndată, senior, o caute. E Arcașul. Și gândul să-și desvăluie ea însă în fața tatălui. Și dacă după mărturisire și de când îmi veți găsi vreo vină, Eu, hotărârii voastre, vă supun nu numai drepturile dobândite, dar chiar și viața mea. Să vină destemona. Tu, Iago, da. mergi știi de unde e. Da. atunci... În fața voastră vă voi desluși povestea îndrăgirii noastre. Vorbește, dar te ascult! Bătrânul mă iubea. Adeseori poftit am fost la dânsul și plăcea povestea vieții mele, an de an, cu șirul ei neîntrerupt de lupte și încercări să asculte îndelung. Și viața mea întreagă, înainte ca pe o pânză vie, se desfășura. Vorbituiam o de ceasurile grele în care cumpăna ei spre moarte se aplica, de întâmplări trăite pe meleaguri depărtate, pe câmpuri de bătaie sau pe mări. I-am spus cum, într-o vreme, dușmanul m-a înconțit răpindu-mi libertatea. Vândut am fost ca sclav. Apoi, răscumpărat, pornit-am iar în lume, Iar desdemona, cu inima oprită, mă asculta. Adesea pleca, grijind de treburile casei, Dar mereu în grabă se întorcea să asculte iar, Sorbindu-mi cuvintele. Eu, observând dorința i pătimașă, Tot așteptam povestea vieții mele întreagă, Neîntreruptă să-i o spun, Și într-o zi prilejul s-a evit. Câteva lacrimi în repetate rânduri Vărsata ea Când îi vorbeam de suferințele trecutului, Și când, la urmă, suspinele mi-au răsplătit povestea, Mi-a spus, jurând din toată inima, E minunat, dar ne a semuit de trist. Ce n ar fi dat să fie ea eroul acelor povestite întâmplări? Și, mulțumindu-mi, mi-a mărturisit O, dacă ar fi pe lume cineva să ar îndrăgesc trecutul ascultându-i, Atunci eu i-am vorbit deschis. Pe ea au cucerit-o cele suferite în tinereța mea. Pe mine, tu și ei e nespusă. Iată magia pe care am folosit-o. Povestea ar fi cucerit-o și pe fica mea. Prea bun, nebravanți, Răul s-a săvârșit și înțelepțește e să păstrezi tot ce-ți-a mai rămas cât vei putea mai bine. Iată că vine! Destemona fata mea apropie-te! Ia locacii! Și iarta, sprină ochilor ce în miez de noapte s-au adunat în drepte făgașul unui strâmb război. Continuă, dar Rotelo, nobil general, de o clipă doar de întârziere, Chiar dânsa mărturiei va aduce. Vă rog să o ascultați. Din cele spuse, jumătate de mărturisește, Mânia cerului să se abată asupra-mi, de voi mai blestema pe omul acesta. Vorbește de demona. Păra nobilul meu, tată, Datoriei mea, de două margini este hotărâtă. Îți datorez și creșterea și viața și oricărui părinte, fiica sa, supunerea îi datorează, dar iată-mi soțul și supunerea pe care mama ți-o credință cândva, eu astăzi sunt datoare să o arăt stăpânului meu, Maurul. Domnul să te aibă în paza lui, poți dar să iei Otelo. Să-o dăruiesc, Signor Brabantio. Și sigur, fi, de nu mi-ai fi răpit-o, din toată inima ce și refuza-o. Cât tine, fată. Tată. Draga mea, mă bucur mult că nu am alți copii. Greșala ta m-ar fi făcut tiran și lansuri la picioarele și-ai pus. Cu acestea, nobil, duci, am terminat. Prea bun, Sr. Să plângi un rău trecut, înseamnă în altul nou să așezi în locul lui. Când nu găsești ce soarta ți-a furat, mai înțelept și să fii resemnat. Deci turcii Cipru pot să-l cucerească, iar dreptul răspuns senatul să zâmbească. Proverbul care aduce mângâiere nu folosește decât inimii lipsite de durere, dar lucrurile se schimbă atunci când Silit la groapă e să mergi cântând. O travă nu balsam, atunci e vorba înțeleaptă. Și sufletul în zadar o mângâiere așteaptă. Căci vorbele rămân doar vorbe. Așa încât să trecem la treburile de stat. Turcia e îndreaptă spre Cipro, o flotă puternică în armată. – Otelo, Da, Excelență. Tu cunoști forța locului mai bine ca oricare altul. Și cu toate că l avem acolo pe montano un general foarte priceput, fiindcă părerile tuturor se îndreaptă spre tine cu mai multă încredere, va trebui să renunți la fericirea clipei de față și să-ți reînnoiești faima de curând dobândită în această aspră și primejdioasă expediție. De te învoiești în casa părintească de Zdemona, în lipsa ta, vom îngriji să stea. Eu nu primesc nici eu, nici eu. Vorbește de demona și împărtășește dorința ta. Puterea ce mi-a dat curaj să înfrunt furtuna soartei a dovedit din plin că iubesc pe Maur și vreau în preajma lui să viețiesc. Dragostea mea și viața eu închin. Nucăduiți-mi, dar să plec cu el! O, senatori, dorința împliniții! Mie martor cerul că nu cer aceasta spre a mulțumi chemarea trupului sau flăcăra simțirilor, căci ne statornicia poftelor ușoare de mult am stins-o mine. Chemarea sufletului ei vreau să o împlinesc. Dorința voastră fie împlinită! Lecați în noaptea asta chiar! Mâine la 9 sfat aici vom ține. Hotel, lasă aici un ofițer ca ordinele noastre să-ți aducă. Și orice alte hotărâri vom lua. Cu voia voastră rămâne iago, port draperul meu, încredere a pe deplin. Tot el, soția scumpă, îmi va aduce odată cu porunciile pe care alteța voastră mi le va trimite. Adio, bravo, Otelo! Fii bun cu dezlemona, Senior Brabantio, vii cu noi! Mărite doge, mă lasă o vorbă să mai spun. Otelo, deschide bine ochii și să știi, o fată care își înșal tatăl, La fel și soțul poate să-l înșele. <fie> Senior, ce mai rămâne de făcut după părerea ta? Ce altceva decât să te culci și să dorm. Mai bine... Mai bine mă arunc în apă. <laughs> ce splendidă prostie. Oh, prostie să ți la viață când ea s-a transformat în chim. De vreme ce moartea e singurul meu lac. De ce să nu mă vinde. ești un las. Au trecut de patru ori câte șapte ani din ziua când am putut deosebi răul de bine și n-am descoperit încă omul care să știe să se prețuiască când de ajuns. Decât să mă arunc în apă de dragul unei găsculițe mai bine m-aș face din om un maimuțări. Oh. Mă că e rușină să mă prostesc în atâta dar... Dar nu pot altfel. Nu poți. palavre. Stăm în puterea noastră să fim așa sau altfel. Trupul nostru e o grădină. Iar grădinarul, voința fiecăruia, așa că putem semăna în ea ce vrem. Lăptuni, urzici sau izmă. Ori dacă vrei să-ți mulci piriul, să semeni un singur soi de ierburi sau mai multe, poți să o lași în paragină sau să o faci să rodească muncind. Puterea de a o face într-un fel sau altul stă numai în noi, în voința noastră. Dacă balanța vieții noastre n-ar avea un taler al judecății care să tragă în cumpănă pe cel al simțurilor, dogoarea sângerului și josnicia firii noastre ne-ar duce spre cele mai nenorocite urmări. Dar ne-a fost dată judecata pentru a ne potoli furia patimilor, a pornirilor și a poftelor noastre nestăvilite. O... Hai, de, om! Ai, domnule, aruncă-te, aruncă-te în apă. Dacă nu ești decât un pisoi sau un pui de cățea, e mai bine să faci astfel. Răti, ți-am făcădui prietenie și mă simt legat de tine pentru totdeauna. Niciodată nu ți-aș putea fi mai de folos ca în clipa asta. Un preț punga. Un preț punga, îți spun. Cum? Mauri, e nestatornici. Cei se pare azi dulci ca ananasul, mâinii se va părea amar ca fierea Ea, ea va dori încurând un bărbat tânăr Când se va sătura de maur, își va da seama de greșeală Și va trebui neapărat o schimbare Așa încât umpleți punga Și dacă sfințenia căsătoriei și legătura firavă între un nomad sălbatic și... Și o venețiană rafinată nu ar fi mai tard decât meșteșugul spiritului meu La care va trebui să adaugi toate oștile iadului Atunci fii sigur că va fi a ta. Dar stoarce banul și din piatră seacă Și nu te mai gândi la nec Mai bine să fii spânzurat după ce ți-ai făcut pofta cu o femeie decât Să te neci cu gândul la ea Dar, dar n-ai să-mi Speranța. Întâmplările dospesc spesc în pântecul și în curând vremea va fata. Du-te și strânge bani. Vom mai vorbi și mâine. Adio. Pe mâine dimineață. Adio. Adio. Adio. Prostia poate fi de aur uneori. Altfel. N-aș merita oare disprețul cu asemenea nătâng vremea să-mi pierd fără folos. Pe Maur îl urăsc. s că și în meu s-a strecurat, hoțește. Nu pot să știu dacă e adevărat sau nu, dar pentru ce bărfeala să nu devină adevăr și fiindcă de încredere mă bucur, cu atât mai bine am să-l pot luvi. Casio... E un tânăr foarte E Iată prilejul. Căci, luându-i locul, Doi iepuri ai putea să prind deodată. Și obțindu-i lui Otelo că... Între el și Jezdemona o legătură vinovată s-a creat, Căci Casio, prin chipul și purtarea lui, E potrivit să înărăvească virtutea femeilor, Că despre Maur, cu firea lui deschisă și naivă, E veșnic înclinat, cinstit, să creadă pe cei care doar par a fi. E tot atât de blând ca și măgarul. Și lezne poate fi purtat de nas. Așadar, planul monstruos e conceput, rămâne să mai fie și născut. Nu văd, Locotenente. Locotenente Casio! Orașul e părăsit și toată lumea la țărul Mării adunată, strigă o plânză! Cred că e guvernatorul. O salvă! Pasul lui domne. Domnule, domnule, te rugăm să vezi cine e acela care susește acum. Vă bun. Dar generalul tău, Locotenente, nu e căsătorit? Vână-le, Montanu, firește! Și frumusețea alesei sale îmi trece chiar cea mai îndrăznață închipuire. Descrierea cea mai înflăcărată s-ar oboseză încercând... Desăvârșirea în cuvintă să-i cuprinde. Logovedente, Casio! E bine? No. Noul susțit e Iago, un ofițer al generalului. Iago? Un înger a avut cu el pe bord furtuna mării, vântul cel turbat și stâncile ascunse. De frumusețe ei ademenite, menirea morții și-a uitat, lăsând să treacă pe neasemuita des de nou. Slăvită doamna, celul fie cu voi. Viteze, Casio, îți mulțumesc. Iată comoara cea neprețuită a mărilor. Întregul Cipru în fața ei genunchie să se înplece. Dar despre iubitul meu senior ce vești? Lupta văzducului cu Mara n-a despărțit. Bun. De Ascultați. O navă. O navă. Acum salută Ne Bine-am găsit Casio. Bun venit Rodrigo. Prietene Iago, să nu fii supărat că Politeța mă îndeamnă să fiu atât de îndrăznesc cu a ta soție încât să-i sor pe rând bujori înfloriți de vânt pe obraji. Bun venit, cumpăi Emilia! Mm. Îți mulțumesc, frumosule Cassio. Dacă și dânsa ți-ar fi atât de darmic în sărutări, pe cât de certăreață e cu mine motive aș avea să fiu gelos. Bine, nu vorbește noi. Prea mult, prea mult pe legea mea și mai ales când trebuie să adorm. În fața voastră, da, e adevărat, își ține limba în frâu, dar și atunci sunt sigur că spărăvăiește în gând. <laughs> Nu-i drept deloc să mă vârfești astfel. voi femei, în lume, icoane neprihănite sunteți, iar în saloane clopoțeii de argint. Sfinte când vă simțiți prea vinovate, sunteți bolnave la gospodărie și mult prea sănătoase în pat. Ce gură rea, nimic adevărat în tot ce spui Ba da, ba da și turc să fiu de noi așa Femeia se odihnește ziua și nu se ostenește decât noaptea N-aș vrea deloc să-mi faci portretul Faci foarte bine că nu vrei Dar dacă ar fi să-l faci pe-al meu, ce ai spune? Vă rog să meretați, nobilă de zdemona De n-aș vorbi de rău, n-aș mai fi el. Începe nu-l asculta asta Mă, mă, mă tot gândesc dar gândul lipit mie de ca, ca scaiul de firele unui postav prea gros și dacă aș încerca să-l smulg, cu el tot creierul și bațâșnia afară. Dar muzam de durere e chinuită. Ah. Și? Iată, s-a născut. Femeia. Femeia, trup. Și minte, trupul bărbatului pentru folos, iar mintea spre folosul trupului frumos. Dar despre femeia urâtă și proastă, hm Murțenea slută la minte întotdeauna cu frumusețea înțeleaptă. Neric e totul O, o grosolană neștiință. laudată ta amestecă binele cu răul. Dar ce spune? Despre o femeie cu adevărat demnă de laudă, care prin puterea ce i-ar da însă-și virtutea mm -hmm. ar sili până și pe cel mai răutăcios se aducă prin osul închinării sale. Frumoasă întotdeauna și mândă niciodată, pe cât de pricepută la vorbe pe atât de măsurată, bogată, fără de podoabe, și doritoare poftelor fără să fie roabă, Având putere să se răzbune când e umilită, Dar pururi de blândețe stăpânită, Cu mintea vie în fapte cumpătată, Dorită de bărbați, dar nepătată. O astfel de femeie de -a exista... La ce fi bună? Ca mamă, pruncii să și hrănească și ca soție, rufe să cârpească. Iată o încheiere pe cât de nevolnică, Pe atât de lipsită de hază. Ce spui Casio? Nu-i fără rușine și un sfetnic bun mai pentru bârfă? Mm, vorbește fără ocolo, doamnă. Ha? Dar e mai prețit ca o ostaș decât ca om de spirit. Că nu e de mână. Așa, așa. Foarte bine. Și optește la ureche. Cu plasa asta subțire de paianjen, nu voi prinde o muscă. Tot atât de mare ca tine. Așa? Așa și mai bine. Zâmbește-i, zâmbește-i, Doamne, fă curte. nu am să-ți fac eu o temniță. Sporește sporește mulțumirea de te vedea, iar sufletul mi-e în prada fericirii. Ce bine cu te mm -hmm. Până acum duetul e perfect, dar mă-i pricepe o notă discordantă să stricor. Eu, prea Iago. Să mergem la castel, vești bune pentru toți. Războiul s-a sfârșit, iar flota turcilor în fundul mării sace! <hie> De asta, locotenentului de servicii la corpul de gardă. Uitați-mi să spun un lucru. Vezi, s-a îndrăgostit dintr-o dată de el. De el? Mm -hmm. De Casiu? Da, asta nu cu putință. da, și lasă-mă să te lămuresc. Mai întâi n-ai văzut cum îi luase capul foc după Maur, numai fiindcă el îi împuia tărtăcuța blondă cu minciunea lui de sânțate? Și crezi oare că îl iubește numai de dragul palavelor lui? Să nu-ți închipui așa ceva. Ochii caută mereu o nouă desfătare. Și ce plăcere să aibă ea privindu-i chipul drăcesc? O potorită potolită dogoarea simțurilor, numai o nouă patimă mai poate da iarăși strălucirea. Numai farmecul frumuseții, al tinereții, al educației, lucrul de care Maurul este pe neantregul lipsit. Și cine crezi că e mai potrivit decât Casio pentru asemenea alegere? Nu pot să cred, e prea virtuos. Prostii, vinul pe care îl bea oricât ar fi de dulce și suav făcut e tot din struguri. Și dacă era atât de virtuosă cum spui, nu s-ar fi aprins pentru Maur. Pe viața mea, n-ai văzut cum îi atingea mâna? N-ai observat? Un simplu gest de politeță. Viciu, nu politeță. Cum? Prologul de și al gândurilor vinovate. Buzele li se apropiau între atâta încât își sorbeau unul altuia suflarea. Gânduri îngrozitoare, Rodrigo. Asemenea, apropieri netezesc drumul. Apoi pofta nu mai poate fi potorită decât prin împreunare. Dar bizuie -te pe mine. Doar eu te-am adus de la Veneția. Stai de gardă noaptea asta. Vei fi de serviciu din ordinul meu. Eu am să fiu pe-aproape, găsește un prilej nimerit pentru a-l scoate din sărite pe Casio. Bine. Ascultă-mă, e iute din fire și s-ar putea să ridice mâna asuprați. Fa așa încât să ajungeți la asta și eu voi găsi prilejul nimerit să provoc nemulțumirea celor din Cipru, care nu se va potori decât cu prețul disgrației lui Casio. Voi face cum spui, numai să găsesc prilejul. bizuie pe mine. Salutare. Bine. Cu bine. Bine. Casio, Casio. pe frumoasă o iubește. Bine. Firesc este și ea să-l îndrăgească. Pe dezdemona, la rândul o iubesc. Și nu atât dorința plină de patimă mă îndeamnă, cât setea mea de răzbunare. Gândul că Mauro m-a încoronat, îmi veninează Suflet. Simțea și liniștea nu îmi voi găsi decât plătindu-i în același timp. Prea nobil, Casio. În noaptea asta fi de gardă placerii, marginile virtuții să impunem și veselii ei frâna cuvintei. Le-am dat instrucțiuni lui Iago, dar la împlinirea lor, eu însum la noapte voi vegea. Mm, da, dem de încredere e Iago. Noapte bună. Noapte bună. Să încercăm, să încercăm, să vedem, să ne reesevim. Să ne reesevim. Să avem, mai avem reesevim. locotenente. Măi încă zece. Generalul ne-a părăsit atât de timpuriu pentru a se bucura în liniște de dragoste. Are tot dreptul, nu? da. n-a avut încă o noapte cu ea. ia de Zemona. E o făptură demnă de Jupiter. Una din cele mai fragile și mai delicate făpturi. Nu-ți Cerul să le binecuvânteze așternutul. Mm. Mă, Da. am o carafă de vin bun. Afară scriva câțiva tineri din partea locului care vor să dea cu bucurie în în sănătatea negrului Otelo. No, nu, nu aștept să arăbunul meu, Iago. Capul meu nu prea suportă băutura. De ce oare n-a născut da mm. un alt mijloc de a sărbători oamenii? Ah sunt prieteni de-ai noștri. Un pare doar. Mm. A, am să bea eu un locul tău. Fie. Unde-s? Afară. că că spune-mi să intre. Bine, mă duc, dar... să știi că n-am deloc chef. <fie> <fie> ah, Nelvoi, Sili, doar un pahar să bea. Îl fac mai țăgost decât dulăul stăpânii mele. Iar celălalt, metodul rigo, pe care dragostea l la zăpăcit de tot. Golește acum, sticlă după sticlă, în cinstea de zdemonei. Că e scurtă, așadar, să-l ciocnim. Trage! nu și să bea un pahar. Pe cinstea mea de soldat, Casio, hai, unul mic de tu. Hai, hai, de Ai, nici hai trece pe, a... de pe, a, pe a, hai pe ală, pe ală, pe iar cântă, droa ce frumos cântă. știu și eu. Ăsta l-am auzit în Anglia, unde lumea se pricepe bine la băutură. Oare englezii sunt atât de experți? Uitează-le, Casio, pentru un englezi e o simplă glumă să bage un dale sub masă. n are nevoie de prea multă sforțare pentru a-l da de pe un neamț, iar pe olandez îl face criță de la primul rând. În sănătarea generalului nostru. În sănătatea da. Da. Mai bea, da. mai bea acest pahar cum beau și eu în cinstea de zemone. Da, da, dar cu voia dimitale, bunule Iago, nu înaintea mea. Nu. locotănă are întâietate asupra port-drapelului. Da. Să ne facem datoria și să nu cumva să credeți că sunt beat. A, nu. Uite, aici e port-drapelul meu. Aici mă e dreapta și aici pe stânga. Nu-ți deloc beat. Mă țin foarte bine pe picioare și vorbesc fără nicio greutate. Să nu spune nimeni că sunt Să mergem, domnilor, să mergem, să schimbăm gaza! Montano, da? Cel care a plecat înaintea noastră, viteazul Cassiu, Da. e dem să fie aghiotantul și sfetnicul lui Cezar. Ce vrei să spui? Mm, din păcate, metehnele sunt tot atât de strălucite ca și virtuțile. Beție a curajului întrece. Cum? Și teama mi e ca nu cumva încrederea pe care o acordă generalul să nu răstoarme insula la beție primitios. Da. Da, este păcat că generalul să aibă drept adiotantul militar atât de nărăvit și înțelepțește Iago ar fi să-i se să spune. Oh, nu, nu, nu. Din partea de ar fi să mi se dea întreaga insula, n-aș face-o. Îmi e prieten și... Aș da orice să-l văd scăpat o astfel de la toastră. Ajută! Dezalva ce? Ce? Ajută! Necmeric, o ce s-a întâmplat, locotenente? Nu ne trebdică mă vețe meseria în saeropoasele. Să mă bat pe mine? Vă-i îndrăvești? Fii bun, domnule, te-anuc și scăpânește-te. La asta, domnule, lasă-mă, sau te-anunți mult și dumii tale fărcile. Te-ai împătat, locotenente! Eu bat! Locotenente! Asta! Roderigo, Roderigo! A meargă și a întreg orașul. Bine! Domnul, domnilor! domnilor! Ajutăm! Domnul de montanță! Frumoasă gardă! cine ah! arma Cine a arma Locotenente! Locotenente! Pentru beciei pe te dezonorezi! Opriți-vă dacă țineți la viață! Opriți-vă! Montano, Ce este? Sânger. Sunt rănit de moarte. Care este prigina sfadei? Când cerul va scuti de moarte în luptă, alt prin ost n-ați găsit să aduceți soartei decât să vă ucideți între voi? Tu... Iago, da. cel mai sincer dintre toți vorbește, spune cine a început. Nu sunt că dumirit, că nici o clipă n-a trecut de când erau prieteni buni cu toții, blumind și petrecând cum se covine unor mm. Nu-mi pot da seama ce zodie nefastă i-a învrăjbit făcându -i să se arunce plin de ură unul asupra altuia. Nici n-aș putea să spun cum a început nenorocita ceartă. Ah, mai bine m-aș fi schilodit în luptă decât să văd ce vei întâmplat aici. Cum ai putut să-ți uiți de tine, locotenente? Iertare. Nu-aș putea să spun. Rabonule Montano, totdeauna ai fost un suflet nobil. Trecutul tău cinstit ne este cunoscut și faima ta pe drept ți-ai meritat-o. Spune, dar cum de ți-ai pierdut cumpătul până atât?